Kaheketantzeak ibili behak ziren zirtzir eta dantzariak larun bat goizean. Euriak uri kanpoan egitera azpatu baimendu, bai honako zizpak azte txan eginda, dantza eta musikarekin darte katu zantzerki hipolita iraganda. appelle t pas or comme pollen casse ma peine Zizten gitar! Zizten gitar! Zizten gitar! Taldela nahi zanki ere, inaki etxe lekudak genera mailea, antzerkia idartzi taldeak sortu ditu. Bayonak behartzuen, eh, nik uste batzela karikaren berriz okupatzeko behar bat eta Euskaraz. Eta horretako da, ere muntatu talde hau gogo horrekin. E, gana behitu, eskuadaritze presentzia emaiten diogu, eh, baionan berean guti behitu. Oren bai, baina bayonan bezala beste lekugu zietan ere bada behar hori. E, talde batek egin du, egindu, zinez, e, talde Bat bilduzen, uh, dola zemaitira bete, garen uh, dugu uh, iraila inguru hortan uh, gaien aitatzeko, izan da faxe bat, gaiak pizka txak E, segai haipatu eta nola haipatu ere. Dantzari talde bat behar sortu, sohtu, antzerkilari talde bat behar sortu, sohtu, bat behar eraiki, eta pixkat hori guzia izan da, prozesu aski luzea, baina naldiberian bizkin dezakea izan da, zen da jendea lotu da. Larrun batean euskal Jauterian ohitura baionara itzuli da espaldiko partez. Maileane, behar txotan da, libertimendu denboran. Ba, ustatu zaiba zen denetik pixkat, egin eh? e, diote kritika asko herriko etxeari, gero Herri elkargo, lurralde elkargo hori aritu dira independentzia eta beste hori or, oso polita izan da, eta gero kulturarekin arazartu dira, gaztetxearekin, bazen denetik eta polita gustatu zaitu. Datorren urtean, kajika okupatzea, esperodutean tolatzaileek, E.A. Euskara Bayonako plazara ateratzen den.